Bueno, telefonaren bestaldean jada dugu gure kolaboratzailea, Itziar Bruselan daukaguna Arratsaldeon. Arratsaldeon Mikel. Eta gorkoan Bruselatik eh, Afrikako erdialdera eramango gaituzu Kongoko, eh, Kongoko Errepublika Demokratikorra, zeren bertan hauteskundeak eta istiluak ere bai egondu dira. Hmm, bai, ezna dugu horri Brus, Kongoko hauteskundez. E, izan ediz joan denazaren hogeita ziren, izan ziren e, irugarren hautezkondeak e, kongon, eta, baina, bueno, nik belgikara ekarriko zaituztet, ez, e, horrek e, belgikan edo bruselan e, izan duen e, oi hartzuna zitzen dugu. Uh -huh. e, daki Dakizuenez, edo adianez, ez delako zantzuna izan, hautezkondenzilea e, ikasunak kolokan jarri dute bai nazioarteko ikuskatzaiek, bai kongoarrek, Eta baita mm, gatorri kongoarreko Bellgako hamaika herritarrek ere e, ordutiken hogeita zaitik hamaika mobilizazio eta istztilu izan da Bruselan e, bueno, berragoten beets arte e, kongo e, baitzen Belgikako kolonia eta bigarren onugarren ondoren egin zuten horrelako bueno, e, deskolonizazio prozeua akasi zirenean eta Belgikurtegi e, ba, onna erakusteko asmos edo Bidea zien hainbat konguarrei honet eh, etortzeko eta hor eh, jende asko bizira hemen, jatorriko honguarreko operatzen asko. Eta hautezkunden ostean, ba, nahi izan dute, eh, goale gindu izan dira, ba, haien protesta eta haien hau txaba, eh, hemen ebruzoran eh, zabaltzen. Orduan, albiztorri piratuz, lehenik ba, edo... Eh, Errepaso askar batean godi guazkene amarkaetako ongertaera ezanguratzuenei, kokatzeko apur bate zertan izan diren hau hauek, eta ondoren bai baigoztatuko litzaidake, hausmarketa bat, zoekin konpartitzea, berez hemen geatorriko ongarreko jendeak egiten duena, eta ari baina, hauzti bueno, dute nik neukeren neure egitenu, eta hauzti dute ere ba, zoekere suena bingu duzuela hausmarketa hau. Hum, hum, orduan esaten zenun, endabizikiko baino dugula errepaso bat, azken e, amarkadetan e, kongoko politikaz eta zeren gertatzen den askotan da, ba, Afrikako herrialde hauek ez ditugula ezagutzen, hortikan ba, ba, e, nola entzuna bai, baina zer gertatzen ari den bertan ba, oso gutxi egia esan. Bai, baina bueno, errepaso azkarra azkarra bat egin dugu, baina bai, e, kokatzea beharre, bai, beharrezkoa da. E, berro mila beratzion eta berrogeita meretzian ospatu ziren lehen aldiz hautezponde demokratikoak Kongon. Eta mila beratzion desortzitik zen e, belgikako kolonia. Hautezpondeok e, Kongoko muginen du nazional atirabazizituen, eta Patriz Lumumba jarri zuten presidente. Lumumba oso esaguna zen, e, ba kolonialismoren kontrako egin, borrocan edo edo vera que horen kontra gain da borrokagaitik. Ala ere, ia bete bat zu koñesen egon boterian. Eh, bueno, Humberto Ríos la como putren dictadura, eh, estado golpeada, pero lo gan de sire ondorio sortutako lehenengoa, Lemengoa, ondoren Afrika komondu guerra. Es ordan dictadura ordutik, bi dictadura egon dira eta eusko ondiretz Eta bin eta batean logandezide kabila diktadorea hil Eta orduan Josep Kabila jarri zuten pre presidente Loganndeside kabila den semea binta batetik da presidente Josep Kabila. Hirugarren eh, hautatu bigarren hauteskundeak ospatu ziren 2006an, hau da bintik binta ze eh, abintean egon zen hautezkunderik eh, eh, gabe eta 2003an ospatuzien e, bigarren hautezkundeak. E, eta joan den e, 2000 maikako azalduaren hogeita zeian irugarrenak. Hautezkundeen e, emaitza ofizialek, dietan 2003an eta 2003an Josep Kabila e, eraman dute presidenziara, berriro ere. Egia da oso gora izan dela, bereagintaldia, azken urte hauek oso gora izan baitirako ongon, E, biniatela guan izan zen mogutu presidenta iaren jarraitzaien e, ez e, dut kolpesaiakera e, horrez gaine barne maiane hainbat bat aska dituzte e, diamante edo urrearen mehategien kontrolagaitik ondoko herrialdeen e, talde rebeldeak edo ondoko herrialdetako gobernat biltzatako talde rebeldeen gatik e, osasun krizilarriak ere izan dira azken, azken urte hauetan eta no, bueno egoera ez da ez da, da erreza Eta e, e, Josep Kabilak e, alderdi bueno, berada, e, berrega ikuntza eta demokrazierako herriaren alderdiko liderra. Eta bie, bietan alderdi honekin aurkezu da eta bietan zalantzaskoa izan da bere garaipena, edo bintzak zalantzen jarri da. E, zalantzen jarri da emaitza prosesua e, zenbaketak e, ordena antalakuntza den den dena. E, eta orain 2011an nazioarteko ikuskatzaileek ere, karterre taldekoek, eh, esan, -e esan -e zuten eh, eh, -e edo e -e autezkundak ez dutela silegitasun demokratikorik. Eh, antolakuntza eta ordena faltaz gain eta horrek e -e supersetzen duen kontrol e faltaz gain, ba bueno, kinza zehiburuan ezaterako ja 2000 zentruko bosak galdu dira. Orduan E, bueno, Ego eran naiko bueno, iztidioak eragin zituen horrek, hasieratik egun batzatu behar izan zituzten maitza ofizialak olidatzeko, baina bon, aziratik iztidioak egon dira, eta ja maitza ofizialekin direnean, ba, are eta gehiago. E, gainera, e, oposizioaren, berezik, oposizioaren aldeko e, e, jendeak, edo e, antolatu ditu mobilizazio hauek. Oposizio kolidera da, etien txizekedi, Eta berak berakere goerazlatu du eta gainera bere burua presidente zilegitza aldarrikatu du. Bera da demokrazia eta aurrera ten batasuneko liderra Eta bere lurua, e, omen edo, bueno, e, demokrazia lortzea bide batetzuetatik. E, zanberdugu ere, eta bon, nik asko ez dakitonik guruz, baina bono, e, aipatzea harren behintzat, e, moguturen, hau da, e, orengo kabilaren aitaren aurreko diktadorearen gobernupean, I, eh, iru, iru baina, ara, e hiru azken fasean baina printzipio demokraziara bidea zabaldu naizun fase horretan eh hirutan izenzu mi, ministro mm, berez esa... pertsona uh -huh. eta pertsona berri bat eta beraldeko taldeak ere kalitatea dira Beraz ikusten dugu egoera ba, naikon na Asia kongon ematen dena, eta esaten zenuen nori nola bai, eh, trasladatu izan dela delazken eh, azteetan eh, Bruselara, ba, pentsatzen dut, eh, bertan dauden eh, kongotarren eskutikan? Hori da, e, bueno, kongorrak kaldera pera diran, eh, kongon eta Europan edo bentsatu Bruselan bai, e, Ezan bezala, jatorriko inguarreko pertsona asko bizitamen Bruselan, eta e, hauek e, eta konguarren elkarte, elkarteak e, alegundu ziren Europako instituzioetara jotzen, e, bertaratzen aldarrikapenak apenak, eta belgikako gobernuari ere jenezkako izunak larazten, ez? E, hauek ulertzen baitute gobernuak ere badaukala zerriperik e, kontu, kontu honetan. Kontua da, e, bueno, mm, Ez dietela es dietela utzi. Eh, mobilizazioak que tsau kantatume izan dituzte, baina eh arazoak egon sitezkelako edo horren aitzakipean, e, ez es dietu utzi instituzioak ere mobilizatzen. Orduan, eh mobilizazioak edo manifestazioak maton matongeduson egin behar izan dituzte. Matongea da Matongi, Matongi, da e, jatorrikoarreko gauzo e, bat, Bruslandagoen gauzo bat, e, bai 460 garra marka dan edo e, sortua baina bueno, e, jende asko asko bizira. Eh, horretara mugatu ziren lehenengunetan e, bertan egin zituzten mobilizazioak, esena arazorik izan, baina polizia poliziki bat tensioa areagotzen e, joan zen eta eh, baskenean e, izan dira manifestari eta artean bainera e, manifestatzea ere debekatu dute, horrez gain polizia kamar pertsona baino gehiagoko taldeak ere e, kalean elkartzea matonge osoan debekatu, e, debekatu du bi bueno, artelak jarri dituzte, polizia artelak jarri ditu kalean e, erabaki horren berri e, ematen, eta, ba, bueno, lorro artean irakur zitekeen, ba, kalean ezin da pertsona belzik elkartu, e, e, gainera entzuten zen, eh, E, jendeak ezakuntzuen ez dira mobilizatuko kongo harrak, ez Europar Parlamentoen aurrean, eta Europar Konselluan, ez geliroide eta horrela prentzak ez bezala gehiago ikusi, eta burruzulako ibitarrek ere ez bezatela sufritu, eta berfiako ibitarrek kere ez bezatela sufritu kongo harren manifestazio horik. Mm -hmm. Claro, paradogikoa da ez, e, kontuan izanik, e, bueno... E, Kongo izan dela beritaren kolonia urteetan e, zehar baina gainera paradokoagoa edo e, matonge auzoa dago Europar e, Parlamentutik hiudiion e, bat metroora eta kontzietik bosten bat metrora. eta gainera matonge existitztzen da e, e, Europarrezstiduzioak existiko aurretik. <hazio> eta gainina ematen dena pixka bat da, Kongoko berako egoera ez bada ezbazaigu gehiegi iritsi. Ba, Bruselako gertakari hauek, nahi behintzat, guztu ba, du, lehen da bizikoaldila dela entzuten ari naizela horrelako gertakariak egon, egon direla Bruselan ezen azken azte, beraz, de xente isilarazi da gaia, ez? Prentxan eta behintzat hemen, ez dakitan nola bizi izan den? Bai, hemen ez, baina ben, hemen iztio egin buruz haien bat itxarien da, eta eta horrelakoak ez e, so eriburuz, eta ez sufritzeko eskubidea ni buruz eta horren besteko egongoko egoerari buruz baina hemen bai hemen ni hitz da, eta mm, komunikabidek ere izlatu dute baina inflatu dute estiluak izlatu dute ba diagbete diagbetean zehar e, polizia eta saldunak egon direla e, e, auzoan E, metroko sarregak e, itxibituztela, eunde duro goita marra txilotu baino gehiago egon direla, e, kotxeak erredirela, bueno, horriburuz e, itxegin da. Mm -hmm. e, ez dena esan e, eta ez dena esaten, da, behar, e, ba, e, berziago koloniaz neankongo, behar, erritarren dieren akatu zituela berziako erreinoak edo aien erregeak, Eta hor dukoaz ez daitze egiten, hautezkundau iburuz ez daitze egiten, e, iruzorra e, ir, diburuz ez daitze egiten, bez talde batera begiratzen dugu. Ez daitze egiten, ere hemen jendeak, e, ba ezaten du, Europas Estudioziek partartu behar dutela, eta gainera, ez, ba hemen itze egiten da, eta ba, hainbat eh, kampainiaren martzen daude, eh, kongon dauden kolpaneko meategiak Europako transnacionalen nesku daudelako, ez? Adetako, ez hore kontan dira e, material bat, material bat erabiltzen dena, eh, Sakelmekoantzat, eh, PlayStationa, gaterrlako kontuak eh, zen Imagiatuz zenbat ta hemen erabiltzen dugun. Eh, hemen salatzen dute ere e, e, Kongoko lur ereingarrien 1950a eh atzerriko indartzien esku dagoela, agroerregaiak ekoizterabiltzen idustela eta hori eh eh e, Azkenean salatzen dute herrialdea e, e, e, atzerriko e, interesene eskudagoela, eta hor Europak badaukala zerre egiteez eszkatzen dietena Europako instituzioi da, ba, kongo hautkun demokrazia falta salatzea, baina gainera Europan bizi diren kongo arre ahotsa eta jeen aldarrikapenak eta eskakizumak entzutea eta haintza harttzea azken finan naiek ere Europako edittarrak dira eta Eta, bueno, pues, e, e, e, zilegia da, haiek eskatzea Europari e, zerbait egite hauteskundeen kontura, haiene egoera den kontura, eta zilegia da ere eskatzea Europari e, e, ba, arau araugeiago jartzea, edo haiek berkan da, duten praktika edo arautzea. Kontua da, ba, ba tamale zedo, ba, hori, ba, ere haunetako eskaerak direla, eta telematangoen gelitzan direla. Ez, ez diete usten hausotika e, e, kanporateratzen eta azkenean haien zalaketek eta haien aldarrikatenek ez dute leukurik Europako komunikabideetan. Ez da Europarron artean ere, askotan ematen du, haik ez dira Europarrak. Eta, ba, eta ez da, erresa askotan jakitea zer gertatzen ari den eh, Afrikako hainbat herrialdetan, Afrikako hainbat tokietan. Gaur bintzat, olako ba, pincelada batzuk edo eman ditugu, eta kaso e, beste batean ere bai jarraitzen aldugu gai honekin, edo Afrikan e, gertatzen edin beste herralideade batzuk kontatzen, zeren ematen du gaiak e, ba, saio asko eta asko betetzeko, ez? Bai. Ba ez dakit itziak, zerbait joan bai. jo, ba, maitzeko esan nahi duzun hizke hausmarketa eta oso manene jendeak egindako eskegismako zure entzudunak izan direla eta eta egia dela e, manifestazioak ebaketuko izan direla eta gero da deskontrollatu diren bueno, nient, izan da ausoa polizia se betrik egonda ia bete, ia bete oso batez e... Saldunak e, e, furgonetak, kotxeak kalean bueno, izan da ez, eta eta eta horri komunikabide ez dute iizatzen ematen duez dela gartatzen baina e, bai. Azken hilabbet e, honetan Europa In bueno, instituzioei e, buruz hilab instituzioi bueno, buruz ez Europako agenda politikoari buruz bilitz egin damen pro egdeko ma kria dela etez dela hain ber gai buruz hite egin da baina hoi buruz ez daitze eggin eta guztia au geratu da hilabete eta hiure metrora. Bueno, ba bintzat hemen izan dugu tartea pixka bat bintzat guzti horren inguruan itzeiteko. Itziar mi, esker, Ola. eta horrengor arte. Eskerrik asko horrengor arte.